Ши читання Чаритамріта Аділіла, глава 9, «Побажай дерево відданого служіння». Шіла Такур наводить стислий огляд 9 глави у своїй Амріта правага баші. У цій главі автор Ши читання створює метафоричний образ «Побажай дерева Бакті». Господа Чайтанню Магапрабу, що відомий як «Вішвамбара», Головного з тих, хто піклується про це дерево, він називає садівником. Верховний, хто насолоджується, він смакував плодами цього дерева сам і роздавав їх іншим. Сім'я цього дерева було посаджене в Навадвіпі, місці народження господа Чайтані Магапрабу. А тоді дерево було перенесене до Пурушотта Макшетри, Джаганата і згодом до Вріндавани. Першим паростком цього сімені був Шіла Мадавендра Пурі, а після нього його учень Шрі Ішвара Пурі. У цій метафорі самим деревом і головним стовбором дерева названо шичатанню Чатан Параманандупурі Парамананду Пурі та інших вісім великих сан'ясі порівняно до розлогих коренів цього дерева. Головний стовбор розгалужується на дві великі гілки – Адвайту Прабу та Шийнітянанду Прабу, а від цих гілок відходять інші гілки та галузки. Крона цього дерева огортає цілий світ, і плоди його треба роздати всім. Так дерево Господа Чайтані Магапрабу п'янить увесь світ. Слід зауважити, що це образне порівняння призначене пояснити місію Господа Чайтані Магапрабу. Вірш перший. Там Сримат Крішна Четан Дева Ванде Джагат Гурум Ясану Швапі Махабдін Сантаре Цукам Там Юму Шимат Зусім Багатством Кришна Четан Девам, Господу Кришні Четан Деві Ванде складаю поклони, Джагат Гурум Духовному вчителіві Світу Яся чиєю, Ану Кампа Я Ласкую Шва Апі Навид Субака Маха Абдін Великий океан Сантарет може переплисти сукам за виграшки. «Я складаю шанобливі поклони духовному вчителю всього світу Господи вищий Крішні Чатані Магапрабу, що з його милості навіть пес може переплисти широкий океан». Пояснення. Іноді можна побачити, як пес відпливає від берега на кілька метрів, а тоді повертається назад. Тут, однак, сказано, що з благословенніші Чатані Магапрабу Пес може переплисти океан. Автор Ші Чайтанні Чайтанні, Кришнадавський Радж Гусамі, каже, що він так само безпорадний і не має особисто ніякої сили. Однак бажання Господа Чайтанні, виражене через Вайшнавів та Віграху Мадана Могани, дає йому змогу перетнути трансцендентний океан написання Ші Чайтанні Чайтанні. Jai Shri Krishna Chaitanya Gora Chandra, Jai Jai Dvaita Jaia Jaya Nityananda. Hvala, chvala Shni Chaitany, showy jak Gaura Hari. Chala, chvala Advaita Achari ta Nityanandi Prabhu. Jai Shiva, Sadigora Bhakta Gan, Sarva Bishta Purti Hetu, Janharas Maran. Hvala, chala viddanim Hospoda Chaitanyi na Cholis щоб усі мої бажання сповнилися, я пам'ятаю про їхні лотосові стопи. Пояснення. Автор тут дотримується тих самих засад поклоніння панчататві, які були змальовані в сьомій главі Аділіли. 4. Шіруб Санатан Бата Рагунат, Гопала Бата Я також пам'ятаю про шість госами: Рупу Санатану, Бату Рагунату, шидіву, Гопалу Бату та Дасу Рагунату. Пояснення. Ось метод створення трансцендентної літератури. Сентименталіст, який не має вайшнавських якостей, не здатний написати трансцендентного твору. Є багато недалеких людей, які вважають Крішна лілу за один з мотивів у мистецтві і пишуть про ігри Господа Крішна з Гопі, книжки чи картини, нерідко зображаючи ці ігри просто непристойно. Ці невігласи черпають насолоду в задоволенні матеріальних чуттів але той, хто хоче прогресу в духовному житті, повинен ретельно уникати їхніх творів. Братись до створення трансцендентної літератури може тільки слуга Крішни та Вайшнавів, як це Кришнадас Каверадж Госамі, що віддає шану Господу Чайтані, його супутникам та його учням і тим засвідчує своє становище слуги. 5. «Ей саба прасаде лагуна» Джанівана Лише з милості цих усіх вайшнавів та гуру я намагаюся описати ігри та якості Господа Четані Магапрабу. Знаю я все чи ні? Я пишу цю книжку, щоб очиститись. Пояснення. Така сама суть трансцендентної творчості. Треба бути вповноваженим вайшнавою, смиреним та чистим. Писати трансцендентні твори – слід задля власного очищення, а не задля слави. Пишучи про ігри Господа, відданий безпосередньо спілкується з ним. Не слід тішити себе марнославними думками «Я стану видатним автором, мене прославлятимуть як великого письменника». Це матеріальні бажання. Треба старатись писати «задля власного очищення». Надрукують ці твори чи ні – не важить. Якщо відений пише щиро, усі його прагнення будуть задоволені. А чи визнають його за великого письменника – річ побічна. До написання трансцендентних творів не слід братись задля матеріальних імені та слави. 6. Мала своям, Крішна прима маратару своям, дата бокта та паланам, я стам чайтан, я масараї. Я віддаю під захист Верховного Бога Шичатані Махапрабу, що сам є дерево трансцендентної любові до Кришни, сам його садівник і сам роздає і насолоджується його плодами. Сім. Господь Чатаня думав, мене звуть Вішван опора всього Всесвіту. Це ім'я матиме сенс тоді, коли я наповню весь Всесвіт любов'ю до Верховного Бога. По таких роздумах він взявся до роботи садівника і посадив у Навадвіпі сад. Дев'ять Так Господь приніс на землю побажай дерево відданого служіння і став його доглядати. Він посадив його насіння і почав поливати його водою свого бажання. Пояснення Віддане служіння у багатьох місцях писань порівнюють до Ліани. Сім'я Ліани відданості, бактілати, треба посадити в серці. Після того треба постійно слухати і оспівувати, і ця сім'я пустить пагін і з часом виросте в зрілу рослину. Врешті-решт воно принесе плід відданого служіння – Любов до Верховного Бога, яким садівник, мала кара, зможе тоді безперешкодно насолоджуватись. 10. Джайши Мадда Пури Кришна Бхакти Калпата Руртенго Пратама Анкура Хвала, хвалашій мадавендріпурі, Пури, всього віданого служіння Кришні. Він побажай дерево віданого служіння. Він перший пагін – Сімені відданого служіння Пояснення Шрі Мадавендра Пурі, якого називають також Шрі Мадавапурі, Належав до учнівської послідовності Мадвачарі І був дуже відомий сан'язік Шрі Чатані Магапрабу належав до Третього покоління учнів У послідовності від Шрі Мадавендри Пурі У учнівській послідовності Від Мадвачарі Господу поклонялись численними Ритуальними відправами Але любові до Бога там Майже не було Шимадавендра Пурі був перший у цій учнівській послідовності, хто проявив ознаки любові до Бога. Це він написав вірша Айдина даярдранаата» – «О, наймилостивіший Боже особо!» У цьому вірші лежало «Сім'я любові до Верховного Бога, яку плекав читання Магапрабу». 11. Наступним пагоном сімені відданого служіння став Шрі Ішварапурі, а після нього сам садівник, читання Махапрабу, став головним стовбуром дерева віданого служіння. Пояснення. Шілабактесіданта Сарасаті Такур пише в Анобаші Чоток Ший Ішварапурі жив у Кумарагатті, де нині стоїть залізнична станція Камаргатта. Поряд з нею стоїть також станція східної залізниці Галісагар. Ця залізнична лінія починається зі східної частини Калькутти. Кінець цитати. Ішварапурі з'явився у браманічній родині і був улюблений учень Шіли Наприкінці, ще читання Черетамрити, Антя 8, 28... По 31 сказано, Ісура Пурі Кореші Пада Севан, Сахасте Корена мутра димарджан, Нірантара Крішна Нама, Кора Ясмаран, Крішна Нама, Крішна Ліла, Суна Янукшан, Туштагоя Пурітан Рекойла Алінган, Бородила Крішне Томархаук Премадан, Сейхойте Ішр Пурі На схилі життя Шимада Вендра став зовсім немічним. Аж не міг пересуватись, і Ішварапурі самовіддано самовідано служив йому, власноручно прибираючи його випорожнення і сечу. Повсякчасно повторюючи магамантру Гарай Кришна і допомагаючи ще Мадавендрі Пурі пам'ятати про ігри Господа Кришне, Ішварапурі серед усіх учнів найліпше служив духовному вчителю на схилі його життя. Глибоко задоволений ним, Мадавендра Пурі благословив його, сказавши, «Синку, я можу тільки молити Крішну, щоб Він пролив на тебе милість». Так Ішварапурі ласкою свого духовного вчителя Шимадавендрипурі став великим відданим в океані любові до Верховного Бога. Шіловий Швана каже у своїй молитві Груаштака «Яс'я прасадат багават прасадо яс'я прасадан нагаті кутопі». Крішна дарує свої благословення з милості духовного вчителя. Без милості духовного вчителя – Поступ неможливий. Досконалості досягають з милості духовного вчителя, що яскраво показує приклад Ішварапурі. Вайшнав завжди перебуває під захистом верховного бога особи. А якщо він здається немічним, то це лише нагода для учнів послужити йому. Ішварапурі своїм служінням задовольнив духовного вчителя і з його благословення став такою великою особистістю, що його прийняв за духовного вчителя Господь Чайтаня Магапрабу. Шіла Ішварапурі був духовний вчитель Ши Читані Магапрабу. Ще Щодо того, як дати Господу Читані по святу, він приходив до Навадвіпи і декілька місяців прожив у Гопінати Ачарі. Тоді Господь читання познайомився з ним і відомо, що Ішварапурі служив Господові, читаючи йому свою книжку Кришнаріламріта. Це описано у Ши Читані Багавати, Адіканді Канді, 11 главі. Щоб показати всім приклад учнівської вірності духовному вчителю, Шичатані Магапрабу, верховний богособа, відвідав місце народження свого духовного вчителя в Кумарагатті і набрав звідти дрібку землі. Він дуже дбайливо її зберігав і щодня по трошки їв її. За це сказано у Шичатані Багаваті адіканді, 17 главі. Нині серед віданих повелося за прикладом Шичатані Магапрабу їхати туди і брати звідти дрібку землі. 12. Своєю незбагненною силою Господь став одночасно і садівником, і стовбуром, і гілками. 13. Параманандапурі, Кешавабараті, Браманандапурі та Браманандабараті, Шрі Вішнопурі, Кешавапурі, Кришнанандапурі, Шріни Сіматірта і Суканандапурі. Ці дев'ять сан'ясі стали корінням, яке пустив стовбур цього дерева. Міцно спираючись на ці дев'ять коренів, дерево стало непорушним. Пояснення. Парамананда Пурі. Парамананда Пурі належав до родини браманів з області Трігут в Утарпрадеші. прадеші Його духовним вчителем був Мадгавендра Пурі. Своєю спорідненістю з Мадавендрою Пурі Парамананда Пурі був дуже любий Шичатані Магапрабу. У читанні Багавати, Антяканді сказано Sannyasira madhe Ishvare priya patra aur nahi ek puri gosai samatra Damodar swarup paramanand puri sannyasi parshade idvi adikari niravadin kate tak andwijan prabhu sannyase grahan puri pore damodar rekirtan data priti ishvare priya gosai pereo priti kore. Серед своїх учнів Санясі Мадавендрипурі найдужче любив і Шору Пурі, та Параманандапурі. Тому Параманандапурі, так само як інший санясі Сварупа Дамодар, був дуже дорогий Шрі Чатані Магапрабу і завжди його супроводжував. Коли Господь Чайтанія зрікся світу, данду йому вручив Параманандапурі. Параманандапурі був завжди занурений в медитацію, а шрі Сварупа завжди повторював Магамантру Гари Кришна. Шрі Чітанія Махапрабу шанував Параманандапурі та સ્વરૂпу Дамодару так само, як він шанував свого духовного вчителя Ішварупурі. У Чітанія Багавате Антіканда глава 3 сказано, що Шрі Чітанія Махапрабу, вперше побачивши Параманандапурі, промовив: Гаджі даннело чансапаладжі данма сапаламараджі хойла сарва дхармам பிரபு боладжі мора сапала санньяс. <плес> Аджі Мадавендра Морегоела Пракаш, тепер мої очі, мій розум, моя релігійна діяльність і саняса зречення досягли досконалості. Бо сьогодні Мадавендра Пурі постав перед мною в образі парамананда Пурі. Далі в читанні Бхагаваті сказано: Так, що читання Махапрабу і дороги його серцю Парамананда Пурі поклонились одне одному. Парамананда Пурі заснував невеликий монастир із західного боку храму Джаганати. На подвір'ї цього монастиря викупили криницю, але вода в ній була гірка і непридатна до пиття, аж поки Шичетані Магапрабу помолився господу Джаганатці. Шичетані Магапрабу попрохав господа Джаганату, щоб до криниці війшла прісна вода Ганги. Господь Джаганата задовольнив це прохання, і Господь читання сказав усім віданим, що від того дня воду в криниці Парамананди слід вважати за воду ганги. Будь-який віданий, напившись із неї чи омившись нею, отримає таке саме благо, яке він отримає від води ганги. Цей віданий неодмінно розвине чисту любов до Верховного Бога. У читанні Багавати Антія 3.255 сказано. Прабабале Амі де Ачія привітенішчаяй. Дані хапурі госай і раprite. Ще Махапрабу не рідко повторював: "Я живу в цьому світі лише з огляду на досконалу поведінку Параманандапурі". В Горагонадешадіпті 118 сказано: "Ші Параманандо, й, ші параманандо я асіт Удhava пура". Параманандапурі є не хто інший, як Удhava Удгава був друг і двоюрідний брат Господа Крішни. А в читання Лілі той самий Удгава став другом Шичатанні Магапрабу і його дядьком, якщо брати до уваги їхній зв'язок в учнівській послідовності. Сарасваті, Бараті та Пурі, Сампрадаї належать до Шінгері-мати в південні Індії. Шрі Кешава Бараті, що на той час жив у монастирів Катві, належав до Бхараді Сампрадаї. Деякі авторитети вважають, що хоча Кешава Бхараді належав до Шанкара Сампрадаї, раніше він отримав посвяту від Вайшнави. Вважають, що він був Вайшнава, тому що отримав посвяту від Мадавендрипурі. Дехто каже, що він отримав від Мадавендрипурі Санясу. Храм, який заснував Кешава Бхараді, існує по досі у селищі Катунді, що нині належить до поштового відділення Кандари у районі Бардван. У цьому храмі понині поклоняються божествам, які встановив кешава бараті. За словами управителів цього матху, священики в ньому походять із роду кешеви бараті. Дехто каже, що цим божествам поклоняються нащадки синів кешеви бараті. За сімейного життя кешава бараті мав двох синів Нішапаті та Ушапаті. Коли цей храм відвідавши Бахтисиданта Сарасвати, головним священиком у ньому був Браман Шрі від віддя що належав до роду Нішапаті. На думку інших, священники цього храму походять і з роду брата Кешави Бараті. А ще інші вважають, що вони походять від Мадгави Бараті, одного з учнів Кешави Бараті. Учень Мадави Бараті Балабадра, що пізніше також став санясі у Бараті Сампрадаї, за сімейного життя мав двох синів на ім'я Мадан та Гопал. Мадан, прізвище якого було Бараті, жив у селищі Аурія, а Гопал, прізвище якого було Брамачарі, жив у селищі Дендуда. Обидві родини мають багато представників, які живуть у наші дні. У Гора Ганудеша Діпіці 52 сказано сутрам, йомуні, собут, Муні що колись дав священний шнур Крішні і Баларамі, згодом став Кешевою Бараті. Саме він дав Сан'ясу Шичатані Махаправу. У Горагана Діпіці 117 є також інше твердження про Кешеву Бараті, і ті Кечіт Прабашанти Крура Кешева Бараті. Деякі авторитети вважають, що Кешева Бараті є втілення акрури. Кешева Бараті посвятив Шичатані Махапрабу у Сан'ясі 1432 року Шакабди, 1510 року Нашої Ери, у Катві. За це сказано у Вайшнава-Манджушій частині 2. Брахманандапурі. Шрі Браманандапурі був одним із супутників Шичатані Махапрабу у Навадвіпських Кіртонах. А згодом приєднався до Господа читанні у Джаганатапурі. У зв'язку з цим можемо зазначити, що ім'я Брамананда приймають не тільки санясі Маєваді, а й санясі вайшнави. Один із наших нетямущих духовних братів критикував нашого санясі Брамананду самі, кажучи, що це ім'я Маєваді. Ця нетямуща людина не знала, що Брамананда не завжди стосується до безособистісного брамана. Парабраман, верховний Браман, це Кришна. Отож, відданого Кришне також можна називати Брамананда. Це, очевидно, випливає з того, що одним із головних санясів в оточенні Господа читання Магапрабу був Брамананда Пурі. Брамананда Бхараті. Брамананда Бараті прийшов до Джаганата Дами, щоб побачити ще Крішне читанню Магапрабу. В той час він носив на тілі. Тільки оленячу шкуру і Шичатані Магапрабу непрямо дав йому зрозуміти, що такий одяг йому не подобається. Тому Брамананда Бараті перестав носити оленячу шкуру і став одягати шафранову пов'язку, яку носять сан'ясі вайшнави. Якийсь час він жив із Шичатанію Магапрабу в Джаганатапурі. 16 Маддямула парамананда пурі Магадіра аштамула брікша койла стіра. Спираючись на поміркованого і серйозного парамананду пурі, як на стержневий корінь, і на вісім інших коренів у вісьмох напрямках, дерево, читані Магапрабу, стоїть дуже міцно. 17 скандера упаре баху саккха упаجيна упарю пари саккха і стовбура виросло багато гілок а з тих гілок виросло ще безліч інших 18 вишавіса сакхі корі ека ека мандал махамаха саккха чайла брахманд так Гілки дерева Чайтані утворили крону чи громаду, покриваючи великим гіллям увесь Всесвіт. Пояснення. Наше міжнародне товариство свідомості Кришни – це одна з гілок дерева Чайтані. 19. З кожної гілки виросло багато сотень гілочок. Усіх гілок, що так виросли, не злічити нікому. Я постараюсь назвати найголовніші з цих незліченних гілок. Послухайте, будь ласка, опис дерева Чайтанні. Вгорі стовбур цього дерева роздвоюється. Один з цих стовбурів – це Ші Адвайта Прабу, а другий – Нітянанта Прабу. З цих двох стовбурів виросло багато гілок та галузок, що вкрили цілий світ. Ці гілки, галузки та галузочки так розрослися, що описати їх усіх не може ніхто. Так учні... Їхні учні та їхні шанувальники поширились усім світом, і перелічити їх усіх неможливо. 25. Як велика смоковниця плодоносить всією кроною, так і в дерева відданого служіння плоди дає кожна частина. Пояснення. Дерево відданого служіння не належить до матеріального світу, Воно росте в духовному світі, а там немає різниці між однією частиною тіла та іншою. Це схоже на цукрову трустину, в якої будь-яка частина солодка на смак. Дерево бакті має різні гілки, листя та плоди, але всі вони призначені служити верховному богові особі. Існує дев'ять методів віданого служіння. Сраванам, Кіртанам, Вішну, Смаранам, Падасейванам, арчанам Ванданам, Дас'ям, Сак'ям, атманиведанам Однак всі вони призначені тільки на служіння Верховному Господові. Тому, чи людина слухає, чи оспівує, пам'ятає або поклоняється, усі ці дії дадуть той самий результат. Який з цих методів найбільше пасує окремому віданому, залежить від його особистих смаків. 26. Головний стовбур дерева – шикришна Кришна Четані Магапрабу, і тому плоди, що зріли на великих та малих гілках, були смачніші за нектар. Плоди достигали і наливались солодким соком. Тоді садівник Ші Четані Магапрабу роздавав їх, не вимагаючи ніякої плати. З цінністю одного такого нектарного плоду відоного служіння не зрівняється все багатство трьох світів. Незважаючи на те, хто прохав цей плід, а хто ні, хто гідний його одержати, а хто ні, читання Магапрабу роздавав плоди відданого служіння всім. Пояснення. Це сама суть руху санктани Господа Чайтані. Тут не розрізняють між гідними слухати санкртану і брати в ній участь, і негідними цього. Цей рух треба ширити, не минаючи нікого. Єдина мета, яку повинні ставити перед собою. Проповідники руху Санкіртани це далі проповідувати якомога ширше без ніяких обмежень. Саме так почав поширювати у світі рух санккіртани шичатання Махаправу. 30. «Анджелі, анджелі, борі, чатурі, се, дорі, дракудая, кая, мала, Трансцендентний садівник шичатані Махаправу пригорщами роздавав ці плоди на всі боки. І коли бідні, голодні люди їли ці плоди, садівник усміхався з великою втіхою. 31. пракар. Господь читання звернувся до найрізноманітнішого пагілля на дереві віданого служіння з такими словами. Алаукіка врік. Дерево відоного служіння трансцендентне, і тому кожна з його частин може виконувати діяльність будь-якої іншої. Хоча дерева зараховують до нерухомих істот, це дерево рухається. Пояснення. У цьому світі, як ми бачимо, дерева стоять на одному місці. Але в духовному світі дерево може пересуватись. Тому все, що стосується духовного світу, називається алаукіка – надзвичайне або трансцендентне. Ще одна особливість цього дерева полягає в тому, що всі його частини можуть виконувати діяльність усіх інших. У матеріальному світі тільки корені вростають у землю в пошуках їжі, але в духовному світі роботу коренів можуть виконувати галузки, гілки та листя крони. 33 Усі частини цього дерева наділені духовною свідомістю, і тому, розростаючись, вони охоплюють весь світ. Я – один єдиний садівник. Скільки місць я на силі обійти? Скільки плодів я можу зібрати і роздати? Пояснення. Тут ще читання Магапрабу вказує на те, що Магамантру Харикришна треба поширювати об'єднаними зусиллями. Хоча він – верховний богособа, він скрушно вигукує, як мені самому вдасться це зробити, як я зможу сам зібрати плоди і дати їх усьому світові. Це вказує на те, що віддані всіх рівнів повинні об'єднатися, щоб, незважаючи на час, місце та обставини, поширювати Магамантру Гарі Кришну. 35. Екалатая дітего парішрам, кегопає рогемане брам, збирати і роздавати плоди самому було б, звісно, річ дуже важко. До того ж я підозрюю, що тоді комусь би дісталось, а комусь ні. 36. джаретаре. Тому я наказую кожній людині Всесвіту. Пристати до руху свідомості Кришне і скрізь поширювати його. Пояснення. Щодо цього є пісня, яку написав Шіла Бактівно Такур. Maya harinama mantra Bakti charane harinama mantra Господь Чайтані Махапрабху започаткував рух Санкіртани для того, щоб розвіяти ілюзію маї, під впливом якої кожен у матеріальному світі вважає себе за витвір матерії і бере на себе численні обов'язки, пов'язані з тілом. Насправді, жива істота не є матеріальне тіло, вона духовна душа. Вона має духовну потребу в вічному блаженстві та повному знанні, але, на жаль, ототожнює себе з тілом. То людини, то тварини, то дерева, то риби, то півбога, а то ще когось. Змінюючи тіло, жива істота щоразу розвиває відповідний тип свідомості і виконує відповідну діяльність. Тим самим вона заплутується в матеріальному буті, деталі більше, і безупинно переселяється з одного тіла в інше. Під впливом ілюзій вона не дбає про минуле чи майбутнє і задовольняється просто короткотривалим життям, яке вона має тепер. Щоб усунути цю ілюзію, Ші Четані Магапрабу приніс рух Санкіртони. Він просить кожного пристати до цього руху і ширити його всім світом. Істинний послідовник Ші Бхактівноди повинен негайно відгукнутися на прохання Господа читання Магапрабу і, шанобливо простершись перед його лотосовими стопами, благати в нього Магамантру Гари Кришна. Той, кому пощастило випрохати в Господа цю Магамантру Гари Кришна, досягнув досконалості життя. 37. Я один єдиний садівник. Якщо я не роздаватиму цих плодів, що я з ними робитиму? Скільки плодів я зможу з'їсти сам. Пояснення. Господь Чатані Махабрабу виростив стільки плодів віданого служіння, що їх треба роздати всьому світові. Адже як він зможе сам скуштувати і розсмакувати кожен плід? Первісна мета, задля якої Господь Шикришна зійшов у подобі Шичатані Магапрабу, полягала в тому, щоб пізнати любовші матірадарані до Крішни і насолодитись нею. Дерево відданого служіння вродило безліч плодів, і тому Господь Шитані Магапрабу захотів роздати їх усім без винятку. Через це Шиларупа Госамі пише – Ганарпіта чарім чират, каруна яватірна калау самар, на то джваларасам собак тішіям. Гаріх пората сундара, дітікадам басанді піта, садагрідає кандаре, спурату ваша чінганданага. До Магапрабу приходило багато втілень Верховного богоособи, але жодне з них не виявило такої щедрості, доброти і великодушності, як шичатані Тані Магаправу, тому що він поширював найсокровенніший аспект відданого служіння – кохання Радги та Кришне. Тому Шірупа Гусамі Правопад бажає, щоб шичатані Тані Магаправу вічно жив у серцях всіх відданих, бо завдяки цьому вони зможуть зрозуміти і звідати смак кохання Шиматі Радарані та Кришне. 38. З трансцендентної волі Верховного Богоособи це дерево постійно зрошує вода, і тому на ньому вродило безліч плодів любові до Верховного Бога. Пояснення. Бог безмежний, і його бажання також безмежні. Цей приклад – із деревом, яке дає безліч плодів, слушний навіть за матеріальних умов, бо з доброю волі Верховного Богоособи, люди можуть мати стільки плодів, зерна та інших продуктів, що того не з'їсти всьому населенню світу, навіть якби вони їли в десятеро більше. У матеріальному світі, насправді, нічого не бракує, окрім свідомості Кришни. Якщо люди розвинуть свідомість Кришни, з трансцендентної волі Верховного Бога особи земля родитиме стільки їжі, що люди ніколи не знатимуть економічної скрути. Зрозуміти, це зовсім не складно. Урожай плодів чи цвітіння рослин залежить не від нашої волі, а від верховної волі Бога особи. Якщо він задоволений, він насилі дати достатню кількість плодів, квітів та всього іншого. Але якщо люди тримаються атеїстичних, безбожних поглядів та звичок, тоді природа з його волі постачає менше їжі. Наприклад, у кількох провінціях Індії, а найбільше в Магараштрі, у Трапрадеші та сусідніх Штатах, через посуху іноді, іноді виникає велика нестача харчів. Так звані вчені та економісти не можуть цьому нічим зарадити. Тож для того, щоб вирішити всі проблеми, треба шукати прихильності Верховного Бога особи, розвиваючи свідомість Крішни і регулярно поклоняючись йому у відоному служінні. 39 Atayevas abapala deho jaretare kai yaha ukluka Поширюйте цей рух свідомості Кришни всім світом. Нехай люди їдять ці плоди і нарешті звільняються від старості і смерті. Пояснення. Рух свідомості Кришни, що його розпочав Господь це рух першорядної важливості, бо кожен, хто приєднується до нього, стає вічний, звільняючись від народження, старості і смерті. Люди не розуміють, що справжнє лихо в їхньому житті – це чотири принципи матеріального буття – народження, смерть, старість та хвороби. Їхній інтелект до того слабкий, що вони бездумно скоряються цим чотирьом нещастям. Їм невідомо про трансцендентну цілющу силу Магамантри Гарі Кришна. Просто, повторюючи Магамантру Гарі Кришна, можна звільнитися від усіх нещасть. Але, зачаровані ілюзорною енергією, люди не ставляться до цього руху серйозно. Тому істинні слуги читання Махаправу повинні з усією серйозністю поширювати цей рух всім світом, щоб зробити людству найбільше добро. Звичайно, тварини та інші істоти нижчих видів життя неспроможні збагнути суті цього руху, але якщо до нього серйозно поставиться хоча б невелике число людей, завдяки їхньому голосному оспівуванню святих імен, користь отримає все живе, навіть дерева, тварини та інші нижчі види життя. ще читання Магапрабу запитав Харіда Сутакуру, як допомогти живим істотам в нижчих за людську формах життя, Шіла Харіда Сутакуру відповів, що Магамантра Гарі Кришна має таку силу, що голосне її оспівування дарує добро всім, навіть істотам у нижчих формах життя. 40. Якщо ці плоди роздаватимуть по всьому світі, мене всюди шануватимуть як доброчесну людину і всі вдоволено прославлятимуть моє ім'я. Пояснення. Це пророцтво Господа Чайтані Магапрабу нині втілюється в життя. Рух свідомості Кришни поширюється всім світом через спів святого імені Господа Махамантри Гари Кришна. І люди, які жили раніше в суцільному сум'яті та хаосі, відчувають тепер трансцендентне щастя. Вони знаходять у Санкіртані вмиротворення і визнають, що цей рух дарує найвище добро. Таке благословення Господа Чайтані Магапрабу. Його прородство нині збувається, і всі розсудливі та свідомі люди дуже високо оцінюють цей рух. 41. Бхаратабумітагойлеманушаджанмаджараджанмасаратакакурикорупарупакар Той, хто народився людиною на землі Індії, Бхаратаварші, повинен увінчати своє життя успіхом, працюючи задля добра всіх інших людей. Поясненням. У цьому дуже важливому вірші виражена великодушність господа Четані Магапрабу. Хоча він з'явився на світ у Бенгалії, і бенгальці зобов'язані йому найбільше, ще Четані Магапрабу звертається не тільки до них, а до всіх жителів Індії. Саме на землі Індії можна збудувати істинну людську цивілізацію. Людське життя призначене передусім на те, щоб пізнати Бога, що сказано і в Веданта Сутрі. Атату, брамма, Перевага, яка вирізняє всіх народжених на землі Індії, Барата, Варші, полягає в тому, що вони можуть скористатися з мудрості й повчань ведичної культури. Вони вбирають основні істини духовного життя з молоком матері. 99,9% індійців, навіть прості селяни і неосвічені, нехитромудрі люди, вірять у переселення душі Вірять у минуле і майбутнє життя, вірять у Бога і від природи схильні поклонятись верховному богові особі чи його представникові. Ці переконання становлять природний спадок людини, що народилась в Індії. Індія багата на святі місця, як от Гая, Бенарес, Матхура, Праяк, Вріндаван, Грідвар, Рамешварам та Джаганатапурі, і до них понині ходять на прощу сотні й тисячі людей. Хоча нинішні у вожді Індії спонукають людей не вірити в Бога, не вірити в майбутнє життя і не вірити в перевагу праведного життя над неправедним, а також вчать людей пити вино, їсти м'ясо і прилучатись до так званої культури. Люди все одно бояться чотирьох основ гріховного життя – недозволеного сексу, м'ясоїдства, вживання дурманних речовин та азартних ігор. А коли приходить яке-небудь релігійне свято – на нього збираються тисячі людей. Ми пересвідчились в цьому самі. Щоразу, коли рух свідомості Кришне проводить фестиваль Санкіртани в якомусь великому місті, як от Калькута, Бомбей, Мадрас, Ахмедабад чи Хайдарабад, послухати сходяться тисячі людей. Іноді ми даємо лекції англійською, але хоча більшість англійської не розуміє, люди все одно приходять і слухають. Навіть коли з промовами виступають псевдовтілення Бога, збираються тисячі людей, тому що всі, хто народився в Індії, від природи мають потяг до духовного і навчені основних істин духовного життя. Єдине, чого їм бракує, це дещо ґрунтовніша ведична освіта. Тому читання Магапрабу каже в цьому вірші Джанма Сартака Корі, коро пара упакар». Якщо індійця навчити ведичних засад, він буде здатний робити найпотрібнішу для цілого світу доброчинну діяльність. Нині, через брак свідомості Кришни чи свідомості Бога, весь світ перебуває в темряві, спутаний чотирма принципами гріховного життя – м'ясоїдством, незаконним сексом, азартними іграми і вживанням дурманних речовин. З огляду на це, потрібно енергійно проповідувати і навчати людей – утримуватись від гріховної діяльності. Це приведе до миру і процвітання. Кількість негідників, злодіїв, пияків та розпусників природно зменшиться і все суспільство пам'ятатиме про Бога. Практичний результат поширення нашого руху свідомості Кришни всім світом полягає в тому, що тепер останні розпусники перетворюються в найпіднесеніших святих. І це смиренне служіння світові з боку лише одного індійця. Якби до цієї справи взялись усі індійці, як радив Господь Читані Махапрабу, Індія дала б світові незрівнянний дар і вкрила б себе славою. Однак нині Індія відома як дуже бідна країна і приїжджем з Америки чи іншої багатої країни в Індії впадає в око. Величезне число людей, що лежать при дорогах і що не можуть здобутись навіть на те, щоб поїсти двічі на день. Є заклади, які по всьому світі збирають кошти в ім'я, доброчинної допомоги нужденним, але використовують їх на задоволення власних чуттів. Тепер з читання Шичатані Магапрабу започатковано рух свідомості Кришни, і люди по-справжньому отримують від нього благо. Тому обов'язок нинішніх керівників Індії – Взявши до уваги важливість цього руху, готувати побільше індійців, щоб вони могли їхати за межі Індії і проповідувати це вчення. Люди приймуть його, народи Індії та інших частин світу об'єднаються в спільній праці, і тоді місія Шичитані Магапрабу буде виконана. Шичитані Магапрабу тоді прославлятиме весь світ, і люди природним чином заживуть у щасті, мирі і процвітанні, не лише за цього життя, але й за наступного. Адже, як сказано в Багават-гіті, кожен, хто зрозуміє Крішну, верховного бога особу, дуже легко здобуде звільнення, свободу від безнастанних народжень та смертей і повернеться додому до верховного бога. Тому що читання Магапрабу прохає кожного індійця стати проповідником його вчення, щоб врятувати світ від руйнівного сум'яття. Це обов'язок не тільки індійців, а й усіх інших – і ми дуже щасливі, що хлопці та дівчата з Америки та Європи серйозно співпрацюють із цим рухом. Немає ніякого сумніву, що найліпша добродійність для всього людства це пробуджувати в людях свідомість Бога, свідомість Кришни. Тому цьому великому рухові повинні допомагати всі. За це йдеться також і в Шимад Багватам, 10 пісні, 22 главі, 35 вірші, що його зацитовано. В наступному вірші читання чиритамріти. 42. Эйтава Дженмаса Пальм дехінамихадешу пранайр артхайдиавача срея ранам сада. Кожна жива істота має обов'язок присвячувати життя, статки, розум та мову, доброчинні діяльності для інших пояснення. Є два різновиди діяльності – шреяс, або діяльність, що приємна чи корисна в кінцевому підсумку, і преяс, або діяльність, що приємна чи корисна даної миті. Наприклад, діти дуже люблять бавитись, їм не хочеться ходити в школу і вчитись, і вони гадають, що бавитись день і ніч і розважатися з товаришами – це суть життя. Навіть у трансцендентному житті Господа Кришна ми бачимо, що в дитячому віці він дуже любив гратися з товаришами-однолітками-пастушками. Він навіть не приходив додому обідати, і матері Яшоді доводилось виходити і силою відводити його додому. Отож, для дитини природно день і ніч бавитись, не дбаючи навіть про здоров'я та інші важливі речі. Це приклад преясу, діяльності, що приємна чи корисна цієї миті. Але існує також Шреяс – діяльність, що приємна чи корисна в кінцевому підсумку. Ведична культура вимагає, щоб людина усвідомила Бога. Вона повинна зрозуміти, що таке Бог, що таке цей матеріальний світ, хто вона сама і який їхній взаємозв'язок. Така діяльність називається шреяс, тобто діяльність, що приємна чи корисна в кінцевому підсумку. У цьому вірші із Шимадбагвитом сказано, що треба дбати про шреяс. Щоб досягнути остаточної мети шреясу, тобто доброї долі, треба використовувати все разом зі своїм життям, статками та мовою. Не лише для себе, а й для інших. Однак той, хто не дбає про шреяс у своєму житті, не здатний проповідувати шреяс для добра інших. Цей вірш, якого зацитувавши читання Магаправу, Звернений до людей, а не до тварин. Як вказують слова Мануш'я Джанма в попередньому вірші, ці вказівки призначені для людей. На жаль, люди, хоча й мають людські тіла, поводяться гірше за тварин. Це хиба сучасної освіти. Сучасні просвітителі не знають мети людського життя. Їх цікавить одне – як підняти рівень економіки в своїй країні чи в людському суспільстві загалом. Це також потрібно. Ведична культура враховує всі сторони людського життя, і Дгарму – релігію, і Артху – економічний розвиток, і Каму – задоволення чуттів, і Мокшу – звільнення. Однак, перш за все, людство повинно дбати про релігію. Релігійна людина повинна жити за настановами Бога, але, на жаль, люди цієї епохи відкинули релігію і заходились розвивати економіку. Тому заради грошей вони не погребують нічим. Економічне процвітання не означає, що треба добувати гроші правдами і неправдами. Людині треба грошей тільки на те, щоб підтримувати тіло і дух. Однак через те, що сучасний економічний розвиток не спирається на релігію, люди стають хтиві, жадібні і шаліють за грошима. Вони просто розвивають якості раджасу – пристрасті і тамасу – невігластва, забуваючи іншу якість природи – сатву – добро і браманічній якості. Через це суспільство перебуває в хаосі. Багва там каже, що обов'язок цивілізованої людини своєю діяльністю допомагати людству наближатись до найвищої мети життя. Схожий вірш є і у «Вішну порані», частина 3, глава 12, вірш 45. Читання Чаритамріта наводить його як наступний вірш. 43. Своїми діями, думками і словами розумна людина повинна робити те, що нестиме добро всім живим істотам у цьому житті і в наступному. Пояснення. На жаль, більшості людей невідомо, що трапиться з ними наступного життя. Готуватись до наступного життя вимагає просто здоровий глузд, і на цій засаді заснована вся ведична культура. Але нині люди світу не вірять у наступне життя. Навіть впливові професори та інші просвітителі кажуть, що з кінцем життя цього тіла закінчується все. Ця безбожна філософія руйнує людську цивілізацію. Не відчуваючи ніякої відповідальності, люди чинять найрізноманітніші гріхи, і внаслідок освітньої пропаганди так званих лідерів втрачають привілеї людського життя. Насправді це життя призначене для підготовки до наступного. Поки жива істота дійшла до людської форми, вона еволюціонувала через численні видачі форми життя. І тепер вона отримала змогу забезпечити собі ліпше життя. Це пояснено в Багавадгіті 9.25. Янти дева врата деван, пітринь янти пітри врата ян буте джайанти маддя джино ті хто поклоняється півбогам народяться серед півбогів ті хто поклоняється привидам і духам народяться серед цих істот ті хто поклоняється предкам відправляться до предків а ті хто поклоняється мені житимуть зі мною Отже, людина може забезпечити собі народження на вищих планетних системах, на яких живуть півбоги, може піднятися на пітрілоку, може залишитись на землі, а може повернутися додому до Верховного Бога. Це підтверджує інший вірш Бхагавадгіти 4.9. Коли тіло залишає людина, що воїстинно пізнала Крішну, вона вже не повертається до цього світу щоб входити в матеріальне тіло, а повертається додому до Верховного Бога. Це знання міститься в шастрах, і людям треба дати нагоду збагнути його. Навіть якщо людині не вдасться повернутися до Верховного Бога в цьому житті, завдяки ведичній культурі вона має змогу піднятися принаймні на вищі планетні системи, де живуть півбоги, і не впасти знову до тваринного життя. Нині люди цього не розуміють, хоча це найважливіша наука. Річ у тім, що їх не навчено і не виховано ставитись до цього поважно. В такому жахливому стані перебуває сучасне людське суспільство. З огляду на такий стан речей, рух свідомості Крішни втілює в собі єдину надію на те, що увагу розумних людей вдасться скерувати до вищого блага в житті. 44 я просто садівник. Я не маю ні царства, ні великих статків. Я маю лише кілька плодів та квітів, і за їхньою допомогою хочу здобути в житті доброчестя. У, У своїй доброчинності на благо людського суспільства Шичатані Магапрабу прибирає постави не дуже багатої особи даючи тим зрозуміти, що робити людству добро людина може, не маючи ні статків, ні багатства. Іноді багатії дуже пишаються з того, що на противагу іншим можуть виконувати доброчинну діяльність для людського суспільства. Практичний приклад такої гордості видно в Індії під час посухи, коли не вистачає харчів. Представники багатших класів роздають тоді їжу з великою гординою, Влаштовуючи за допомогою уряду гучний розголос, немов щастя людей залежить тільки від них. А уявімо, що зерна б не стало. Звідки б тоді багатії взяли його, щоб роздавати? Врожай зерна цілковито залежить від Бога. Якби не було дощу, не було б і зерна. І так звані багатії не мали б роздавати його людям. Отже, справжня мета життя – це задовольнити верховного богоособу. Шиларупа Госамі пише в Бахті Расамрита Сінду «Відане служіння таке піднесене, що дає користь кожному». Ши Читання також проголосив, що поширювати вчення Бахті, віданого служіння, у людському суспільстві можна і без великого багатства. Кожен, хто опанує це мистецтво, здатний до цього і може цим принести людству найбільшу користь». Господь Читані Махапрабху взяв на себе роль садівника, тому що садівник зазвичай не посідає великого багатства, але має трохи садовини і квітів. Кожен насилий зібрати трохи плодів та квітів, щоб задовольнити Верховного Бога особою відданим служінням, ідучи за радою Господа у Багавадгіті 9.26. Патрампуш то тоям йоме бакте Тадагам тадаха бктю пагритам аснами праятатманаха. Задовольнити Верховного Господа своїми статками, багатством чи високим становищем неможливо. І з іншого боку, хто завгодно може зібрати якихось плодів чи квітів і піднести їх Господові. Господь каже, що підношення, зроблене з відданістю, він бере і з'їдає, коли Кришна їсть щось, задоволення відчуває весь світ. У Магабареті є історія про те, як. Завдяки тому, що поїв Кришна, наситилось 60 тисяч учнів Симуні. Отож, воістину, якщо нам вдасться задовольнити своїм життям, пранайх, статками, артхайх, інтелектом, дія і мовою, вача, верховного богоособу, природним чином щасливим буде весь світ». Тож, наш головний обов'язок – це своїми діями, грошима та мовою задовольняти Верховного Бога. Це дуже просто. Навіть той, хто не має грошей, може проповідувати всім мантру Харі Кришна. Він може ходити всюди, від дому до дому, і просити всіх повторювати мантру Харі Кришна. Так у всьому світі запанує щастя і мир. 45. Малігоя врикша гойлан, ей то чате, сарва пранирупа карагоя врикша Хоча я садівникую, мені хочеться також бути і деревом, щоб таким чином робити всім добро. Пояснення. Ши читання Махапрабу. Найдобріша особистість посеред людського суспільства, бо єдине його бажання зробити всіх щасливими. Головна мета його руху, санкіртани, полягає в тому, щоб дати людям щастя. Він хотів сам стати деревом, бо дерева називають найдобрішими істотами. У наступному вірші, що його взято із Шимадбагватом, 10.22.33, Кришна сам прославляє життя дерева. 46. Погляньте лише, як ці дерева підтримують усі живі істоти. Їхнє народження гідне хвали. Вони поводяться, як великі особистості, бо хто, чого від них не попрохає, ніколи не піде від них розчарований. Пояснення. У видишній культурі великими особистостями вважають кшатріїв, бо хто не прийде до кшатрії, прохаючи якоїсь милостині, цар ніколи не відмовить. Дерева порівнюють до таких шляхетних кшатріїв, бо всі отримують від них найрізноманітніші дари. Хтось плоди, хтось квіти, хтось листя, хтось гілля, а хтось зрубує навіть саме дерево. Але дерево без вагань усім усе дає. Нерозважливий вируб дерев без великої на те потреби – це ще один приклад неподобства, якого припускаються люди. Паперова промисловість вирубує для своїх фабрик сотні і тисячі дерев, і потім на цьому папері друкують гори літературного сміття на догоду людським забаганкам. Хоча завдяки високому рівню промисловості за цього життя підприємці живуть щасливо, вони, на жаль, не розуміють, що за вбивство живих істот у формі дерев будуть відповідати. Цей вірш, записаний у Шімадбагватам, промовив Господь Кришна до своїх друзів, відпочиваючи під деревом, після того, як задля розваги вкрав одяг гопі. Ця гра відома як «Вастра Гарана -ліла». Цим віршем із Шімадбагватам читанням Гапрабу вчить нас, що ми повинні бути терплячі і добродійні, як дерева, що все віддають людям, які приходять до них із якоюсь нуждою. Ножденна людина може отримати багато користі від дерев і також від всіляких тварин, але люди сучасного суспільства стали такі невдячні, що експлуатують дерева і тварин, а тоді вбивають. Це один з гріхів сучасного суспільства. 47. Потомство цього дерева, громада ще читанням Магапробу, було дуже раде отримати безпосередньо від Господа цей наказ. Уяснення. Господь Читані Махапрабу бажав, щоб добродійність руху Санкіртани, розпочатого 500 років тому у Навадвіпі, поширилась цілим світом для добра всіх людей. На жаль, є багато послідовників Читані Махапрабу, які задовольняються, просто збудувавши храм, виставивши в ньому божества, збираючи якісь пожертви і використовуючи їх на те, щоб їсти і спати. Проповідувати вчення – Ще Чайтані Магапрабу у всьому світі для них річ немислима. Та хоча їм це не до снаги, коли цих робить хтось інший, їх бере заздрість. У такому стані перебувають сучасні послідовники Чайтані Магапрабу. Епоха Калі настільки сильна, що її вплив відчувають навіть ті, хто називає себе послідовниками Господа Чайтані. Принаймні, послідовники Чайтані Магапрабу повинні йти за межі Індії і проповідувати його вчення по всьому світі, тому що в цьому полягає місія Господа Чайтанії. Послідовники Господа Чайтанії все своє серце повинні віддати його місії і виконувати його волю терплячіше за дерево і смиренніше за траву на дорозі. 48. Плоди любові до Бога такі, такі смачні, що в усьому світі, хоч би де віддані їх роздавали, люди, скуштувавши їх, одразу п'яніють. Пояснення. Ось опис дивовижних плодів, любові до Верховного Бога, що їх роздає Господь Чайтані Магапрабу. Ми на власні очі бачимо, як кожен, хто бере цей плід і з щирим серцем куштує, тут же захоплюється ним і покидає всі свої погані звички, сп'янівши від дару Чайтані Магапрабу – Магамантри Гарі Кришна. Твердження срід Чайтані Чайтамрити настільки практичні, що кожен може сам пересвідчитись у їхній правдив... правдивості. Що ж до нас, то ми найвищою мірою переконані, що досягнемо успіху, поширюючи незрівнянні плоди любові до Верховного Бога у формі оспівування Магамантри 49. Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Рама, Рама, Рама, Рама, Рама, Плоди любові до Верховного Бога, які роздає читання Магаправу, такі п'янки, що кожен, хто їх скуштує і наповнить ними шлунок, Шаленіє і само собою співає, танцює, сміється і радіє. 50. Коли ще читання Магапрабу, великий садівник, бачить, що люди співають, танцюють і сміються, і що деякі з них качаються по землі, а деякі голосно вигукують, він усміхається з великою втіхою. Пояснення. Ці почуття ще читання Магапрабу мають велике значення для всіх членів руху Пари Кришна, руху свідомості Кришни. Ми подбали про те, щоб у кожному осередку нашого товариства і скону щонеділі влаштовували бенкет любові. І коли ми бачимо, як люди приходять до наших осередків, співають, танцюють, їдять прасад, веселяться і купують книжки, ми достеменно знаємо, що в такій трансцендентній діяльності завжди присутній Шичатані Магапрабу. І він цим усім дуже задоволений і втішений тому члени іскону повинні розгортати цей рух чим далі ширше дотримуючись тих засад яких ми стараємось додержувати зараз ще читання Махапрабу задоволений цим подивиться на них із усміхом даруючи свою ласку і цей рух здобуде успіх 51 Великий садівник Господь читання, сам їсть ці плоди і від того втрачає владу над собою так що здається немов він постійно перебуває в шаленстві. Пояснення. Місія Шичатані Магапрабу полягає в тому, щоб давати приклад самому і вчити людей. Він каже «Апані Ачарі Бакті Корі Лопр Читання Чарітамрита Аді 4,41. Треба спочатку самому діяти відповідним чином, а тоді вчити інших. Так повинен робити справжній вчитель. Якщо людина сама не розуміє філософії, яку викладає, Наука не матиме сили. Тому треба не тільки вивчати філософію Шичатані, а і втілювати її практично у своєму житті. Оспівуючи Магамантру Гарикришна, Шичатані Магапрабу іноді не притомнів і не приходив до тями багато годин. У Шікшаштаці сім він молиться. «Югай там чакшуша паравріша і там, суння і там джага говінда вірагинами».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 Цей рівень не треба імітувати, але той, хто серйозно і щиро дотримується регулярних засад і повторює мантру Харі Кришна, належного часу природно проявить ці ознаки. Його очі набіжать слізьми, він не зможе виразно повторювати магамантру рівним голосом, а серце в екстазі буде скидатись. Шичатаний Магапрабу каже, що цього не слід імітувати, але відданий повинен прагнути, щоб надійшов день, коли в його тілі самі собою проявляться такі ознаки екстазу. 52. Цим рухом Санкіртани Господь зробив усіх так само безумними, як Він сам. Ми не знаємо нікого, хто не сп'янів би від Його руху Санкіртани. 53. Люди, що раніше ганили Господа Чайтаню Магапрабу, називаючи його п'яницею, також скуштували цих плодів і пустились танцювати, вигукуючи «Чудово! Чудово!» наче боле Пояснення. Коли господь читанням Габрабу починав рух Санкіртани, навіть його безпідставно критикували майеваді, атеїсти і невігласи. Такі люди критикують, звісно, і нас. Такі люди завжди будуть і завжди критикуватимуть усе справді корисне для людського суспільства. Але проповідники руху Санкіртани не повинні перейматися цією критикою. Наш підхід до такої критики – поступово навертати цих невігласів, запрошуючи їх прийти, скуштувати просад, поспівати і потанцювати з нами. Така має бути наша політика. Звичайно, кожен, хто приєднується до нас, повинен бути щирим і серйозним щодо духовного розвитку. Така особа, приєднавшись до нас, співаючи разом із нами, танцюючи з нами і вживаючи з нами просад, і з часом теж скаже, що цей рух чудовий. Але той, хто приєднується з якимись прихованими цілями, щоб отримати матеріальну вигоду, чи догодити собі, ніколи не зможе збагнути філософію цього руху. 52. Розповівши, як Господь роздає плоди любові до Верховного Бога, я тепер хочу описати різні гілки дерева Господа Чайтані Магаправу. 55. Сріру парагоната паде джара аш чайтання чаритамрита коге Кришнадас. Молячись при лотосових стопах ширупи та Шірагонати, завжди прагнучи їхньої милості, я, Кришнадас, розповідаю розповідаю Шічатання чаритамриту – ідучи їхніми стопами. Так закінчується пояснення бактіви до доші Чатаня Чаритамрити Аді Ліли дев'ятої глави, що описує «Побажай дерево відданого служіння».